وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ عَمَلِنَا مَن يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ هَوَى تُقَاتِهِ وَل Ya ayuhal nasu attaqoo rabbakumul lazihi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqum laha aladhi tasa'aluna bihi wal arham innam laha ka'ana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqum laha wa kulu qawlan sadeida yuslih lakum a'malakum wa lakum dunubakum وَمَنْ يُتِعِنْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَأَذَا فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'ad fa'inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri muhjathatuhah fa'inna kulla muhjathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Thumma amma ba'ad Wul Muslimat Rahimani wa Rahimakumullah Taala. Jami'an. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini di tempat yang mubarakah ini di salah satu masjid bin, dari masjid-masjid Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam kita duduk berkumpul dalam Majlis Tafakku Fiddin. Iaitu dalam majlis. Upaya untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam majlis untuk kita saling. Berbagi. Tanasu halal birdu wa taqwa. Saling menasihati di dalam. Kebaikan dan bertakwa kepada Allah jalla wa'ala. Dan sebaliknya. Saling menasihati di dalam. Menjauhi perbuatan dosa dan permusuhan wala taawanu 'alal itsmi wal 'udwan Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat ini bainal maghrib wal saya ingin menyampaikan terkait atau sekilas dari tafsir Suratul Fatihah yang sering kita baca di dalam solat kita Yang minimalnya 17 kali sehari semalam Barakalawahikum yang kita semua telah menghafalkannya Maka saya ingin menukilkan Di dalam menafsirkan surah tersebut Yang merupakan Ummul Kitab Indul Kitab Ummul Quran Yang Barang siapa yang tidak membacanya di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yakrab di fatihah kitab. Sebagaimana sabda nabi kita s.a.w. Maka dalam hadis kunci yang diriwayatkan oleh imam muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu r.a. Rasulullah s.a.w. berkata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qasamtus Salah Ismail Baini wa baina Abdi Iza kala Abdi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kala Kala Allah Kada hamadani Abdi Wa iza kala Ar-Rahman Ar-Rahim Qala Allah Jalla Ala 'ala asna 'alayya 'abdi Wa idha qala Maliki Yawmiddin Qala Allah Majjadani 'abdi Ila akhir al-hadis Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman bahwa aku membagi salat menjadi dua bagian baini wa baina 'abdi Antara Aku dan hambaku. Yang, yang dimaksud oleh Allah surah yang mulia ini, yang diriwayatkan Imam Muslim sekali lagi di dalam sahihnya adalah yang dimaksud suratul fatihah Yaitu Aku membagi suratul fatihah menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila hambaku mengatakan Alhamdulillahirobbilalamin, maka sungguh hambaku kata Allah telah memujiku dan apabila hambaku mengatakan atau membaca Rahmanulrahim maka sungguh hambaku telah menyanjungku dan apabila hambaku mengatakan Malikiyuddin maka sungguh hambaku telah mengagumkan dan memuliakanku maka Tiga ayat yang pertama ini adalah untukku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wadaqal abdi iya kan wa iya kan ista'in. Hada baini wabaini abdi, walai abdi mas'al. Apabila hambaku mengucapkan iya kan wa iya kan in, maka ini adalah untukku dan untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta baginya yang dia minta kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apabila hambaku mengucapkan ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalil hadha liabdi waliabdi mas'ad maka tiga ayat yang terakhir ini semua untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta Nah, wahai muslimin rahimani wa Pertama, faedah yang kita bisa petik dalam menjelaskan atau menafsirkan suratul Fatihah ini yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang mulia ini bahwasanya yang pertama awal dari suratul Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga Maliki Umiddin. Maka tiga ayat pertanyaan ini untuk Allah seluruhnya. Kemudiannya ayat yang keempat. Iyakan A'budu wa Iyakan Asta'in. Ayat yang pertengahan. Dari tujuh ayat. yaitu sebagiannya potongan pertama untuk Allah. Iyakan A'budu. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Yang kemurnian ibadah hanya untuk Allah. Dan tidak untuk selain Allah. karena mencampur radukan ibadah itu kepada selain Allah itu kesyirikan. Dan potongan yang kedua, iya kan nasta'in adalah itu untuk hamba. karena hamba berhak mendapatkan pertolongan Allah ketika dia benar-benar menegakkan agama Allah. Benar-benar mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala tingkatan-tingkatan perintah Allah dalam Islam yang tertingginya adalah tauhid, bagaimana mengisahkan Allah dalam ibadah, kemudian mentauhidkan Rasulullah, menyendirikan Rasulullah dalam ikutan, kemudian seterusnya berluali duit, amalan-amalan, solat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ketika hamba benar-benar menegakkan Islam dengan baik maka berhak dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intansallahu yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Maka itu hak kalian untuk ditolong oleh Allah. Maka ini milik Allah. Adapun tiga ayat terakhir, inna shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu adalah semua milik hamba dan bagi hamba kau apa yang dia minta. Karena di situ permintaan hamba tunjukkan kepada aku, ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan yang engkau sesatkan. Nah, maka ini yang pertama makasih orang Muslimin bahwa suratul Fatihah itu tujuh ayat dan awalnya adalah alhamdulillahi Tujuh ayat ini disepakati para ulama karena terdapat dalam suratul hijr. Dalam ayat yang lain Allah taala dalam suratul hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wa laqad atainaka sab'an mathani wal qur'anil azhim." Benar-benar sungguh kami telah memberikan kepada wahai Muhammad tujuh ayat ayat mathani dan al-Qur'an al-Azhim seluruhnya. 6 nah, berarti yang dimaksud di sini sepakat para ulama sabal matani bukan sepakat para ulama ada atau pendapat yang kuat adalah suratul fatihah ada yang mengatakan tujuh sabal matani adalah tujuh ayat ayat yang panjang al baqarah limron an nisa al ma'idah dan seterusnya tetapi yang benar adalah tujuh ayat yaitu suratul fatihah Naam. Al-Mathani maknanya adalah yang dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis qudsi yang telah kita bacakan tadi. Sebagian menyebutkan ulama bahwa mathani adalah ayat-ayat yang mengandung puji-pujian dan sanjungan terhadap Allah Jalla wa ala. Dan berbagai penafsiran dari makna al-mathani. Dan yang lebih radhi barakallahu fikum adalah mathani berpasangan-pasangan. Ya, terbagi dua berpasangan. yaitu bagian untuk Allah, bagian untuk hambanya. Nah, sebagian juga menyebutkan, matanya adalah berpasangan, ya ini kalimat di dalam ayat itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya, iyaka, ada dua iyaka, dan seterusnya. Walhasil barakalafikum, fa'idah yang pertama kita bisa ambil, dari suratul fatihah, tujuh ayat, dan yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana Basmalah? Basmalah adalah ayat yang tersendiri yang mengawali seluruh surah di dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah Al atau Al-Bara'ah karena dia seperti satu dengan surah tul Anfal At-Taubah ya, ini dianggap satu surah dengan Al-Fal sehingga dia tidak ada pemisah dengan Basmalah. Makanya surah Taubah tidak diawali dengan Basmalah ya, tapi seluruh surah 113 surah yang lainnya semua diawali dengan basmala. Ya, kecuali surat at taubah Nah, maka sebagian ulama mengatakan basmalah adalah ayat yang pertama. Tapi ini pendapat yang lemah. Walhasil kita masuk kepada inti ayat. Dari tiga ayat pertama semua milik Allah Ta'ala. Alhamdulillah Alamin. Itu puji-pujian terhadap Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sanjungan terhadap Allah. Malik Yomid Din. semua ini mengandung Tauhid. Tiga ayat ini semua mengandung tawhid. Tawhid uluhiyah, tawhid rububiyah, dan tawhid asma' wa sifat. Dari tiga jenis tawhid. Tawhid ini adalah menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala jenis ibadah yang kita lakukan. Apakah itu ibadah dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan? Itu wajib diesakan, disendirikan hanya untuk Allah. Tidak boleh dicampuradukkan adukkan dengan selain, selainnya dari makhluk, karena itu ke kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Tiga ayat ini mengandung tauhid bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan murni ya, jernih, tidak bercampur aduk dengan kesyirikan. Oleh karena itu, tauhid adalah yang tertinggi dari Islam. Kalimat tauhid dan yang terbesar dosa dalam Islam adalah asyirkum as billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, asyirkubillah. As ya, lawannya Nah maka para ulama menjelaskan dengan kalimat tohid, dengan kalimat la ilaha illallah ini yang tertinggi ini, dengannya kita semua dicipta manusia dan jin khususnya. Ya Allah Taala berfirman warahmah kalau tuh jin awal insyaillah liabudur aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali karena kemurniannya ibadah karena la ilaha illallah para kalau sehingga tidak boleh kita mempersyarikatkan Allah. Orang yang berbuat siri kepada Allah ini sama dengan mengingkari keberadaan ciptaan dirinya. Karena dia dicipta oleh Allah. Tidaklah melainkan karena sebab Tauhid. Karena agar dia memberikan ibadah Tuhannya kepada Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam semesta ini karena Tauhid. Ya, Karena Tauhid. Bagaimana... Memuridkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu terdapat dalam kandungan-kandungan ayat Al Quran yang sangat banyak sekali. Nah Allah menyeru seluruhnya dan kemudian menyebut mengingatkan pada ciptaan-ciptaannya langit bumi, ya dan segala hamparannya semuanya, ya karena sebab kemuridan ibadah. Seperti misalnya Allah berfirman dalam suratul Al Baqarah ya Ayuhanasu أَعْبُدُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أي segengap manusia kata Allah murnikan ibadah tuhan hanya kepada Allah tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala yakni jangan kalian berbuat syirik Dialah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian Perhatikan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian? Kenapa Allah memberi alasan seperti ini? Allah ciptakan kalian untuk kalian mentohidkan Allah. Untuk kalian memurdikan ibadahannya kepada Allah. Kalian dan orang-orang sebelum kalian. Walladzi qalakakum walladzina minqablikum la'allakum tattakun Mudah-mudahan kalian mau bertakwa kepada Allah yakni dengan memurnikan ibadah. Ya ayuhan nas'uddu rabbakumullazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kemudian Allah menyebutkan ciptaan-ciptaan-Nya. Allazi ja'alalakumul arda firasyan. Dia Allah yang menciptakan kalian bumi ini sebagai hamparan, sebagai bentangan. Kalian hidup di atas bumi ini. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Was samai binaan dan dia Allah menciptakan langit sebagai atap. Sebagai bangunan atap. Kalian hidup di dunia ini. ya. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Menimpa bumi ini dan bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mengeluarkan buah-buahan dan segala hal yang kalian butuhkan. Bayangkan. Semua nikmat dari Allah Ta'ala. Kenapa Allah menyebutkan semua nikmat-nikmat ini? Yang pertama. U'budu rabbakumum. Agar kalian memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Ditambah lagi, ditekankan Allah di akhir ayat ini. Fala andadawantum Oleh karena itu, jangan kalian sekali-kali memperserikatkan Allah. Membuat tandingan-tandingan kepada Allah dalam ibadah. Sementara kalian telah mengetahui bahawa sebab Allah menciptakan kalian. Dan orang-orang sebelum kalian. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan bumi ini Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan langit Sebab Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan Menurunkan hujan Dari langit Menimpa bumi ini <coughs> Adalah kalian Agar beribadah Dengan semurni-murninya hanya kepada Allah Dan tidak melakukan kesyirikat Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka perhatikan Ma'asyil muslimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita tentang eksistensi keberadaan kita sebagai manusia dan jin dan seluruh makhluk dicipta untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In <tuh> kullu man fis samawati wal ard illa ath-rahmani ath-rahmani abda. Tidak ada langit dan bumi dan diantara keduanya, kecuali dia diperintah oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia dan seluruh makhluk. malaikat karena la ilaha illallah agar kita memurnikan ibadah dan tidak memperserikatkan Allah. Bahkan Allah juga tidak mengutus Rasul, tidak menurunkan Wahyu dari langit, kitab-kitab dari langit, juga melainkan karena ibadah, kemurnian ibadah. Allah Taala bertirman: Wa ma arsalna kamil qablikamil rasulin illa nuhi ilai anhu la illaha illa anafabudun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang Rasul pun, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam illa nuhi ilai Melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budu dengan kalimat la ilaha illallah maka sucikanlah dan murnikanlah ibadah itu hanya kepada-Ku kata Allah berarti pengutusan rasul diturunkan ya wahyu kitab dari langit visi dan misinya karena sebab kemurnian ibadah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an iabudullaha wajtanibut taghut. Benar-benar kami sungguh mengutus pada setiap generasi, setiap umat seorang rasul. Apa visi dan misi yang diemban oleh para nabi dan rasul kata Allah taala? An iabudullaha wajtanibut taghut agar mereka memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Subhanallah. Ya. Maka kita wajib memahami kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Yang merupakan rukun Islam yang pertama Dan dialah yang pertama Dan menjadi asas dari empat rukun yang lainnya Iaitu sholat, zakat, puasa dan haji Oleh karena itu dia diletakkan pada yang pertama Ini semua dalil bahawa kalimat La ilaha illallah ini Adalah kalimat yang agung Kalimat yang tinggi. Kalimat yang dengannya diciptakan seluruh makhluk. Kalimat yang dengannya ditutus para nabi dan rasul. Kalimat yang dengannya diturunkan kitab-kitab dari langit. Kalimat yang dengannya diciptakan surga dan neraka. Wajib kita memahami dengan baik dan benar. Para kalofiq. Nah, tidak boleh kita jahil dengannya. Bahkan para ulama menjelaskan dua asas ini yang menjadi standar dan asas ukuran barometer seluruh amalan ibadah lainnya kita amalkan diterima di sisi Allah atau tidaknya tergantung pada dua kalimat ini. Kalimat La ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah. Nah yang dengannya orang-orang kafir sah menjadi Islam ketika dia mengikrarkan dua kalimat itu. Al-Fikum Sebelum dia menegakkan solat puasa zakat haji Syarat yang pertama Agar amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh amalan ibadah kita, amalan soleh kita Akan diterima oleh Allah dengan dua syarat Yang pertama ikhlas Yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah Yaitu murni Ibadah itu hanya kepada Allah Tidak mengandung kesyirikan Tidak mengandung riak Tidak mengandung ujub, Tidak mengandung sum'ah Ria adalah ingin dilihat. ujub ingin dia berbangga dengan amalan itu. Suma ingin dia didengarkan. Dalam amalan itu. Semua itu syir. Perbuatan syir kepada Allah. Yang merusak. Kandungan. Dari kalimat la ilaha illallah. Yang merupakan syarat diterimanya seluruh amalan. Akan gugur. Dengan kesyirikan. Oleh karena itu. Barakallahu hikm. Kita harus menguatkan kalimatul ikhlas ini sehingga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah ketika dilandasi dengan syahada la ilaha illallah ini yaitu ikhlas semata-mata karena Allah tidak mengandung kesyirikan sedikit pun nah karena mengandung kesyirikan akan batal dan akan diharamkan dari surga dan kekal dalam api neraka dan ini di ayatnya sangat banyak dalam ayat Al-Qur'an Allah sendiri yang mengatakan kepada Nabi-Nya, Wahai Muhammad, in asyratta layahbatun na'amalu. Jika engkau yang berbuat syirik, maka gugur seluruh amalanmu. Perhatikan, Allah mengancam Rasulnya sendiri. Kalau beliau sendiri yang berbuat syirik, yakni yang menggugurkan, merusak, menodai kalimat La ilaha illallah. Maka gugur seluruh amalannya. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah an wa yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik Dan mengampuni dosa selainnya dari kesyirikan Bayangkan Yang tidak ada toleransi Tidak ada pengampunan dari Allah Kalau pelakunya meninggal tidak bertobat Tidak akan diampuni oleh Allah Yaitu dosa syirik Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Man wa mayu may syirik billah Fakada haram Allahum alaihi jannah Barangsiapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Diharamkan baginya surga, kekal dalam api neraka. Oleh karena itu dalam hadis-hadis, Nabi kita s.a.w. mengatakan mengqala la ilaha illallah kholisan min qalbihi jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dari dalam hatinya, yakni dia betul-betul memahami kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi yang menjadi Kandungan dari kalimat La ilaha illallah. Pasti dia masuk surga. Kata Nabi SAW. Ya. Man kala La ilaha illallah. Yani yang yang mati. Dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Pasti dia masuk surga. Nah, Na'ala. Barakalathikum. Akan tetapi. Tentunya. Ya. Orang-orang yang mengucapkan. Kalimat itu banyak. Tapi apakah semua. Dijamin masuk surga? Tentunya tidak. Biarpun kita ucapkan seratus 100 kali, seribu kali. Kalau kita beramal menyelisihi dan menggugurkan kalimat itu dengan kesyirikan. Maka tidak akan bermanfaat kalimat tersebut. Nah. Tidak bermanfaat kalimat tersebut. Oleh karena itu, perhatikan ma'asyur muslimin. Saya ingin menekankan sedikit. ya Orang-orang musyrikin di zaman terdahulu. Ketika didakwai oleh Rasulullah s.a.w. Mereka itu sangat paham dengan kalimat La ilaha illallah. Mereka sangat paham. Sehingga ketika disuruh mengucapkan mereka tidak mau. Nah. Kulu La ilaha illallah. Aba, abau. Yastaghbirun. Mereka enggan dan sombong. Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu, paham konsekuensinya. Kalau diucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka paham konsekuensinya apa? Harus meninggalkan cara-cara beribadah mereka ini. Menyembah melalui kuburan. Wali-wali yang sudah meninggal dunia. Menyembah patung-patung. Menyembah berhala-berhala. ya Beribadah di tempat-tempat yang dikeramatkan. Di sisi kuburan atau di pohon-pohon dan lain sebagainya. Meyakini pohon ini dan itu punya karamah. Benda-benda tertentu punya karamah. Yang tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua itu mengandung kesyirikan. Maka orang kafir, musyrikin terdahulu paham sehingga dia tidak mau mengucapkannya. Nah. Karena kalau dia ucapkan, dia tahu. Muhammad akan diam. Mesti kita harus tinggalkan semua peribadat peribadatan sesembahan-sesembahan kita. -sesembahan. Lata utama dan semua jenis-jenis cara-cara beribadah. Itu harus ditinggalkan. Nah dengan melalui pohon ya dengan melalui kuburan-kuburan para wali yang dianggap sebagai wali Allah yang sudah meninggal dunia semua itu kesyirikan dan Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar, dalam surah Yunus, dalam banyak surah dari Al-Qur'an barakallahu fikum ya sehingga wajib kita memahami kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bahawa seluruh amalan, soleh, amalan ibadah tidak akan diterima. Melainkan ketika memenuhi syarat yang pertama, la ilaha illallah ikhlas. Dan syarat yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah. yaitu di atas petunjuk Nabi kita s.a.w. Barang siapa yang beramal ikhlas, namun dia tidak mengikuti petunjuk Nabi kita s.a.w, juga tertolak amalan itu. Tidak diterima oleh Allah s.w.t. Berdasarkan riwayat dalam Bukhari Muslim, Nabi kita s.a.w. bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma'laysa minhu, fahuwa raddun. Dalam berlapahat imam Muslim, Man amila amalan laysa alaihi amruna, fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, dengan sesuatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, dari Rasulullah dan para sahabatnya, maka amalan itu akan tertolak. Barang siapa yang mengadakan sebuah perkara dalam syariat Islam, yang tidak ada tuntunan dari kami, yakni Rasulullah dan para Sahabatnya, maka perkara itu pasti tertolak. Ini syarat kedua, berarti tidak cukup ikhlas. Dia harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu mencocoki sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dalam seluruh ibadah-ibadah kita harus mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya, dan cukup kita perhatikan dalam sholat dan haji Rasulullah mengatakan Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat Dalam haji beliau mengatakan Hudu'anni manasikaku Ambillah dariku manasik-manasik haji kalian Manasik umrah kalian Itu dalil bahwasannya Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Sampai memenuhi dua syarat Tidak cukup ikhlas Tapi dia harus mengikuti syarat Yang kedua yang terkandung dalam kalimat Wa anna muhammadan rasulullah Sehingga kalimat itu ada dua, syahadatain Tidak syahadat pertama saja Dua syahadat Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Walana beluannakum Linabeluakum ayyukum ahsanu amala Allah Ta'ala menciptakan kita semua Untuk menguji di antara kalian Siapa yang paling baik amalannya Para mufassirin, ahlu tafsir mengatakan seperti Fudail ibn Iyad rahimahullah ditanya siapa yang paling baik amalannya itu? Para ulama menafsirkannya adalah yang ikhlas dan mengikuti siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil masyarakat ma Muslimin tiga ayat pertama dari surah Al Fatihah ini semua mengandung tohid. Tauhid puluhiyah, Tauhid rububiyah, dan Tauhid tasma' wa sifat. Tauhid puluhiyah adalah, apa yang saya jelaskan tadi dari kandungan, la ilah illallah. Itu namanya Tauhid puluhiyah. Menjernikan, memurnikan ibadah, hanya kepada Allah. Tauhid rububiyah, kita mengesahkan Allah bahawa Allah yang mencipta. Allah yang mengatur alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Allah ta'ala yang menghidupkan dan menciptakan. Allah ta'ala pemilik kerajaan. Itu tauhid rububiyah. Yaitu mentauhidkan Allah dalam ciptaannya, dalam kepemilikan kerajaan dan juga dalam bil khalqi wat tadbir wal mulk dan juga dalam pengaturan dan pengawasan. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini orang-orang musyrikin dulu kafirin beriman dengannya. Mengikrarkan itu. Tapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau tapi tauhid rububiyah mereka beriman. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardhi amman yamliku sam'a wal basar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wayukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa Allah fa qul afala tattaqun." Hey Muhammad, siapa yang memberi rezeki dari langit? dan dari bumi. Siapa yang mengu menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dari kematian dan mematikan setelah hidup? Dan siapa yang mengatur seluruh alam semesta? Katakan pada mereka ini yakni musyrikin kafir, mereka menjawab, "Allah." Allah, itu tauhid rububiyah. Mereka beriman Bahawa Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan Allah yang memberi rezeki Itu semua makna Tauhid Rububiyah Tetapi Bersamaan mereka mengikrarkan Tauhid Rububiyah itu Allah mengatakan kepada mereka Fakul afala tattaqun Katakanlah Muhammad Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Dalam ayat yang lain Tidakkah kalian berakal Maksudnya Kalian sudah mengikrarkan Tauhid Rububiyah Namun kalian tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, yaitu kalian membatalkan tauhid rububiyah itu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian batalkan tauhid uluhiyah kalian dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah melalui patung-patung, beribadah melalui kuburan-kuburan para wali-wali yang dianggap sebagai wali-wali Allah, beribadah melalui malaikat, jin, beribadah melalui pohon-pohon, tempat-tempat yang dikeramatkan, beribadah melalui perdukunan-perdukunan, perdukunan, pengkultusan toko-toko. Semua itu kesyirikan terhadap Allah dalam syirik uluhiyah. Maka sebab itulah Allah taala mengatakan kepada musyrikin dalam keadaan mengikrarkan tauhid rububiyah, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Nah, barakallahu alaikum. Ya, dan ayat-ayat yang semena dengan ini banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Orang-orang musyrikin dulu ber, berlayar di lautan di samudra, datang angin kencang, ombak besar, kapalnya mau tenggelam. Apa ucapannya orang musyrikin? Ya, idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlisinalauddin. Falamma najahum minal barri idahum yusyrikun. Kata Allah Ta'ala, takkala mereka ini berlayar di lautan, di samudera. Ya. Lalu datang ombak yang kencang, angin, ombak. Ya. Mereka takut tenggelam. Tiba-tiba orang-orang musyrikin kafir ini mengikhlaskan doanya kepada Allah. Tiba-tiba beribadah kepada Allah. Melupakan kesirikannya yang di daratan lupakan latta uzmanat melupakan orang-orang soleh yang ada dalam kuburnya dilupakan semuanya yang disebut Allah tatkala mereka abad dalam keadaan gentik tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala falam manajjahum milal bar ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat kembali idahum yusyrikun kembali lagi mereka melakukan kesyirikannya cara-cara ibadahnya lagi yang syirik itu kembali dilakukan subhanallah Perhatikan, sebagian ulama mengatakan Orang musyrikin dulu seperti itu keadaannya Manusia sekarang Di zaman Islam ini yang sudah menyebar Tapi masih banyak Yang melakukan kesyirikan Bukan saja di masa Senang Ya Bukan saja di masa senang Tetapi di masa genting lebih-lebih Orang-orang sekarang Di masa senang dia berbuat syirik, datang berdoa kepada kuburan-kuburan. Ada lagi yang berdoa, beribadah melalui jimat-jimat. Ya, ada yang meminta kepada wali-wali yang diyakini sebagai wali-wali Allah, bahwa kalau berdoa tidak melalui wali-wali itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan cepat doa itu terkabulkan. Naudzubillah. Semua itu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala dalam syirik uluhiyah. Nah, ya. Dalam keadaan senang mereka berbuat syirik. Dalam keadaan genting susah ditambah kesirikannya. Dalam keadaan kesulitan datang kedukun, ya. Kehilangan uang, kecurian atau ditimpa musibah, gempa, tsunami dan sebagainya. Wah ini ada tidak beres ini. Mungkin sajian kita kurang diberikan kepada penjaga laut, penjaga gunung dan sebagainya. Ah bertati bertambah kesirikannya. Berbeda musyrikin terdahulu. Mereka berbuat syirik di masa senang, di masa lapang, di darat. Ketika masa genting di lautan, mereka takut mati. Karena ombak yang kencang, takut tenggelam. Tiba-tiba mereka berbuat bertauhid. Tiba-tiba mereka memurnikan ibadah, mentauhidkan Allah. Subhanallah. Ya, Di sini menunjukkan bahawa kebanyakan saudara-saudara kita... Dari kaum muslim belum memahami dengan baik kalimat La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sehingga mereka banyak menggugurkan amalannya dengan kesyirikan. Atau mereka tidak berbuat syirik tetapi menggugurkan amalannya dengan menyelisih sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Dengan melakukan berbagai penyelewengan-penyelewengan dari sunnah. Menambah-nambah perkara ibadah atau mengurang, mengurang, mengurangi mengurangi mengurangi urangi perkara ibadah. Nah, menyelisih sunnah Rasulullah SAW sehingga amalan soleh akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Walhasil saya kembali kepada surah Al-Fatihah bahwa 3 ayat pertama adalah milik Allah dan semua mengandung tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah menyendirikan, mengesahkan Allah di dalam nama namanya dan sifat sifatnya kita beriman bahawa Allah memiliki nama-nama. Dan seluruh nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang sempurna. Naam. Dan ada sifat-sifat Allah yang tidak dinamakan kepada Allah. Barakalafikum. Seperti sifat yang terkait dengan zat Allah. Allah memiliki wajah. Allah memiliki tangan. Allah memiliki betis. Semua ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Dan ada di dalam hadis-hadis. Namun kaum muslimun yang belum memahaminya. Kebanyakan. Nah, boleh jadi mereka tidak membaca Al-Quran Atau boleh jadi mereka membaca Al-Quran Tapi mendapatkan pengajaran-pengajaran yang lain Yang berbeda dari penafsiran yang benar Dari kandungan Al-Quran yang benar Barakalafikum Kemudian pada ayat yang kemudian Maka wajib kita memurdikan Allah Berdoa pada Allah, beribadah kepada Allah Melalui nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita mengingkari nama Allah tidak boleh kita mengingkari sifat-sifat Allah Siapa yang mengingkarinya maka dia bukan Muslim Bukan Muslim Ya nah. Atau membatasi nama Allah Bahawa nama Allah itu cuma 7 saja Cuma 13 saja Cuma 11 saja Seperti yang dulu kita pelajari di sekolah-sekolah kita Di SPMP, SMA Ya dari pendapat Asyariya Dan sebagainya Membatasi nama Allah dengan 7 atau 13 Ada yang 11 dan seterusnya Ya, Maka itu tidak benar Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Memperkenalkan kepada kita diantara nama-nama Allah 99, Asmaul Husna Tapi itu pun bukan menunjukkan batasan Tidak dibatasi Nama Allah 99, hanya Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Menyebutkan pada kita diantara Nama-nama Allah itu 99 Silakan beribadah Mempelajarinya, menghafalkannya, beribadah dengannya. maka dijamin masuk surga Ternyata sebagian ulama meneliti ada yang mendapatkan 81 dari Al-Qur'an, 18 di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi sehingga menjadi 99. Wal hasil mashirul ma ikhwa. Tiga ayat pertama mengandung tauhid dan ayat yang pertengahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, potongan pertama adalah tauhid yaitu kemurnian ibadah hanya kepada Allah, potongan kedua adalah milik hamba yaitu berhak mendapatkan pertolongan Allah ketika dia mentauhidkan Allah. Subhanahu wa ta'ala dengan tiga jenis tawhid tadi Dan setelah itu Tiga yang terakhir Ihdina surat mustaqim Tunjukkan padaku ya Allah jalan yang lurus Iaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nimat atas mereka Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan disesatkan Allah ta'ala menafsirkan Suratul Fatihah ini pada ayat yang ke-6 Di dalam suratul Nisa Ayat 69 Siapa orang-orang yang telah meniti Suratul Mustaqim yang telah menjalani syariat mustaqim mendahului kita. Siapa mereka? Allah Taala berfirman: Alladina an amalahu mina nabiina was sediqina was shodai was salihin wahasuna ulaika rofiqo. Yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, Siddiqin, suhada dan asalihin. As para nabi dan nabi yang terakhir adalah nabi kita salawatullahalhamdulillah. Kemudian sediqin suhada adalah para sahabat Rasulullah. Ini dalam surat al-Munis ayat 69. Ini orang-orang yang meniti surat al-Mustaqim. Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang soleh, para tokoh-tokoh Islam, imam-imam Islam yang mengikuti para Sahabat ini tadi, yang mengikuti para Sahabat ini tadi, dan orang-orang yang mengikuti sampai hari kiamat dengan ikutan yang baik, yang Allah sebut dalam surah Taubah ayat ke 100 Walladina taba'uhum bi Hasan. Orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan ikutan yang benar, radhiyallahu anhu roduan. Allah ridho dengan mereka. Dan mereka ridha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan jalannya orang yang dimurkai dan disesatkan. Yang dimurkai adalah Yahudi. Yang disesatkan adalah kaum Nasrani. Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya sehingga dimurkai oleh Allah. Kaum Nasara beramal tapi tidak di atas ilmu. Maka dia disesatkan oleh Allah ta'ala. Maka orang-orang Islam, kaum Muslimin yang benar. Yaitu mengumpulkan ilmu dan amal. Mereka berjalan di atas shiratal mustaqim dengan merujuk kepada para nabi kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi' tabi'in tabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar. Wallahu taala al-alam bis-waq. kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis karena waktu salatul isya. Subhana Rabbi Qabbil Subhana Rabbi Subhana Qabbil Wa Bihamdi Ashhadu An La Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Taubuilee. Akhir doaana. Anil Alamin. Akhir Kalam. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.